הבאתי לכם את ה... באחד ביולי יש קצת משהו מאיר עולה. אה, לא, זה אשתו. אנחנו הילדים, אבל הנכדים מגיעים. הנכדים מגיעים. מגיעים קודם, אבל ילדים לא מגיעים. כן. בזמן הקדוש. כן. שוב לא פחות. אה, ומיקי אמרה לי שסנדיה מגיעה באוגוסט או משהו כזה ליחיעם, או בסוף יולי. זה רקפת, מורה, מורה בודהיסטית כזאת, מורה ישראלית טובה. זאת אומרת, אבל היא נחמדה מאוד. אבל הוא ביחיעם, כן? כן? 아, שבת, אה, אה, תובנה עברו ליחיעם? אך שמעתי, אני לא... כן, כי כן. היא מתובנה. אז זה שישי שבת, שבת? אני חושב, כן. איזה תובנה, התובנה של סטיבן? כן. כן? של סטיבן זה כן? דבר? כן, אבל כן, לא קשור כן. לזה. כן. כן. די, די, די, די, די, די, די. זה שעבר שלו, הוא לא מאוד מתעסק עם כל ה... זה אותה תובנה, כן. אבל זה אותה תובנה, אבל יש למה מיליון אנשים. אבל לא, לא, אבל יש ה... שני זרמים, הרי, נכון? כן, ש... יש את ידידי הדרמה, כן. שזה הטיבטים, ויש את... אבל הטיבטים יכלו את... ל... ליחיעם. שזה... אני יודע, אבל סנדיה, חיאם היא, היא תראבדה, היא מתובנה, כן. והיא נותנת קורס ביחיעם. שאלתי את מיקי איך זה יכול להיות, אז היא לא יודעת, היא לא בעניינים. אז תשלח לנו פרטים, ותגיד לנו מתי לא. בסדר, בסדר, אני אגיד למיקי שתשלח. היא מורה טובה, היא לא בארץ בכלל? היא בארץ. היא גרה בקרקור, כן. היא מוקפת? כן, רקפת. היא מוקפת. כן, כן. רגע, אז מה המיוחד שהיא באה? לאן היא מכל הזמן כאן? כלום, היא נותנת סדנה, זה קרוב הביתה, זה ביחיעם. ככה בדרך כלל היא נמצאת במקום אחר? היא לא נמצאת, היא גרה בבית שלה. היא גרה בבית, אבל היא הייתה בארבל דור. כן, כן. היא עושה כל מיני סדנאות, הכל מיני... שהוא נחמדה. את היית בסדנאה שלו בכליל? שהוא היה בכליל. אני לא הולכת בכליל. לא, אבל מאיר, היה עכשיו איזה... אז זה בשבילך? תעבירי לה. זה עם מעט, זה עם הרבה. אז... בסדר, אז תגידי לנו פה את כן, בסדר. יש למישהו שאלות? אני באמת אשמח לענות על שאלות, יותר מאשר לקשקש. צריך לדעת בשביל לדעת, בשביל לשאול צריך לדעת. כן, שאינו יודע לשאול. כן, בדיוק. תתחיל להרגיז אותה בסדר בסדר אז אני בעצם היום רוצה להתחיל בארבעת אמיתות של הבודה בסיס בסיס בסיס אבל לפני זה בגלל השבוע שעבר ובמקרה ראיתי פה משהו וזה ספר על שפינוזה ואתם יודעים ששפינוזה הספר הגדול שלו היה אתיקה שזה בעצם אה, אה, מוסר. אה, ו... אז אני רוצה לכם, לקרוא לכם פה משהו מזה על המוסר כאילו לדעתו של, אה, של שפינוזה אה, אה, מאיפה בא המוסר ויחד עם זה קשור הנושא שגם כן לפעמים אה, אה, מקפיץ אנשים זה הנושא של רצון חופשי, כן? האם יש לנו רצון חופשי? שזה גם קשור אחד לשני כמובן. אז אה, שפינוזה אומר שאין לנו רצון חופשי, ככה הוא אומר. אה, ואם אין לנו רצון חופשי אם אין לנו כוח, אם אין לנו כוח אבסולוטי לעשות דברים, איך הם קורים? התשובה, לפני שאנחנו, לפני שאתה מנסה להסביר את הדברים, תראה שהם קורים. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים כן לעשות זה לראות מה קורה לנו. אנחנו לא באמת יכולים להחליט מה לעשות. <אח> ואז אתה תראה שאתה בעצם, אתה עוש, עשית דברים ואז הכנסת את הרעיון של רצון חופשי בשביל להסביר אותם. זה לא שהיה רצון חופשי ולכן עשינו דברים, אלא אנחנו עושים דברים. יש עשייה, כאילו יש עשייה. כן. או שאתה אה, אה, אה, מישהו עצמאי. עכשיו, מה הוא אומר? אנחנו מודעים, יכולים להיות מודעים למעשים שלנו, אבל אנחנו לא יכולים באמת להיות מודעים לגורמים שלהם. זאת אומרת, אנחנו רואים מה אנחנו עושים, לזה אנחנו יכולים, לפעמים גם לזה אנחנו לא מודעים, לזה אנחנו יכולים להיות מודעים, לגורמים שלהם אנחנו לא יכולים להיות מודעים. עכשיו בסוגריים אני מוסיף והוא בטח יגיד את זה יותר יפה שאנחנו אחרי זה ממציאים כל מיני סיבות ובעצם כשאנחנו לא מצליחים למצוא סיבה אז אנחנו אומרים שזה רצון חופשי ואנחנו we are ignorant of their causes זאת אומרת אנחנו בעצם נמצאים בבורות לגבי הגורמים שלהם ומתוך הבורות הזאתי אנחנו אה, אה, קובעים או מחליטים שיש איזושהי סיבה. אנחנו מרצוננו החופשי. למה? טוב, עכשיו לא משנה, פה זה אה, עוד משהו שקשור לנושא יותר מסובך. אה, כן. ובעצם מה זה אומר שיש לנו רצון חופשי? בין היתר זה אומר שאנחנו יצור אוטונומי. אנחנו יצור עצמאי שהוא מחליט על עצמו והוא מחליט לקבל כל מיני החלטות וזה בכלל נובע מתוך המחשבה המוטעית שאנחנו בכלל יצור נפרד. כל אחד יצור. כן, כן. הכירה. הוא הכיר לגמרי. הוא בכלל, המשפט הראשון בספר הגדול הזה זה שיש רק סאבסטנס אה, אה, אחד ויש רק דבר אחד והדבר הזה זה הדבר שהוא חופשי ובסוגריים לזה אנשים קוראים אלוהים אבל כולנו כאילו בעצם חלק מהדבר הזה אבל אנחנו, אין, אין דברים נפרדים חוץ מהדבר הכולל וכל uh, uh. In fact, the causes of such thinking as those in the remind uh, In the remedies uh, other, uh, uh, they, so to speak, at first do your thinking for you. Uh, then the thinking have called. <laughs> הסיבה למעשה, של, uh, למחשבה כזאתי, היא שזה נוצר בעצם מאנשים מאחרים. אומרת, כל מה שאנחנו חושבים, בעצם מהחושבים, כי שמענו את זה מאנשים אחרים. אף אחד לא המציא שום דבר בעצמו. האורגינליות שיכולה להיות זה איזושהי הרכבה של דברים אחרים אולי, אבל באמת כל המחשבות שלנו, כל הידיעות שלנו וכל הדעות שלנו, אנחנו רכשנו ממישהו אחר. אז יכול להיות שאנחנו מאוד חכמים ועשינו pick and choose, ולקחנו מזה את זה ומזה את זה, אבל שום דבר הוא לא באמת, הוא לא, אה, אה, באמת שלנו. מדע, <תודה> <תודה> במדע זה ברור שזה נכון כן okay. כן okay. the thinking of course new course אוקיי אנחנו כולנו בעצם אפשר להגיד uh, uh, mind אחד זאת אומרת מכיוון שאם אנחנו מבינים שכל המחשבות שלנו וכל הדעות שלנו הן לא באמת שלנו עכשיו זה לא זה לא... דברים שרחשנו, כן, זה דברים שרכשנו, כן, לא כאילו, כן, כן, זה בחיים, כן, כן, כן, בדיוק, בדיוק. ואתה מאמץ, אז אתה יכול להגיד שכאילו... אבל אתה קצת גם משנה, אתה קצת יוצר את זה, זה לא בדיוק. הכל יש לך מה שרכשת. כן. זה מה ששמעת ומה שזה. אבל בכל אופן, בתוך זה, אתה קצת משנה את זה. יש לך את הסיפור שלך. אז הטענה היא הבסיסית, שפה בערך נגמרת היצירתיות שלנו. זאת אומרת, מה זה הסיפור שלך? הסיפור שלך בעצם אומר שחלק מהדברים אתה מספר לעצמך או לאחרים וחלק לא. זאת אומרת, בעצם מה שאתה יודע לעשות זה למחוק חלק מהדברים, אבל לא הרבה יותר מזה. אבל לחבר. או לחבר, כן. כן. או לעשות קומבינציות או פרמוטציות, כן. נגיד באומנות, בסיפור, במוזיקה, פיקאסו, פשוט חשבתם על פיקאסו. מה הוא עשה? הוא הלך לאפריקאים. כל ההמצאה של פיקאסו זה זה שהוא הסתכל על האמנות האפריקאית. והיה לה אומץ להכניס את זה לציורים שלו. בטח. אם אנחנו לא עושים, אתה אומר שאנחנו לא חושבים... אין לנו בעצם, עוד טענה שאין רתום חופשי, אנחנו עושים ועד אחר כך בעצם חושבים מה שעשינו, מסבירים לעצמנו שעשינו משהו, והאם בעצם אנחנו לא אחראים על מעשינו? כן. איזה כיף. כן. אוקיי. כן. אבל... זה מה שספינוזה אומר? כן. לא, לא, לא, אבל תכף אני... תכף נמשיך. אם אתה לא חושב על מה שאתה עושה, ואתה קודם עושה... כי לא ידוע למה, כי אתה מותנה בכל זאת, לא יכול להיות שתהיה אחראי על משהו שבעצם לא חשבת לעשות אותו, אלא פשוט עשית נכון. עכשיו, בוא נמשיך. כן, נכון? אם חשבת, אם אין לך רצון חופשי, אז אתה לא אחראי. בסדר, אבל עדיין יש לך אפריות. רגע, רגע, עכשיו בוא נגיד, למה יש? כי בשביל לחיות בחברה, אנשים צריכים כללים. עכשיו, הכללים האלה הם כללים שהם מקובלים על החברה. ולכן, למרות שאתה לא באמת אחראי למעשיך, א', חייבים להגיד לך שאתה כן אחראי למעשיך. כדאי כלל. כי אם לא תהיה אחראי למעשיך, אז אתה תלך, תשרוף את המועדון. כן. אז צריכים לשכנע אותך שאתה כן אחראי למעשיך. <מח> למשל, יש ילד קטן, ואנחנו צריכים להגיד לו שהוא אחראי למעשיו. למרות שרוב הסיכויים שהוא לא באמת אחראי למעשיו. זה לא אומר שאנחנו יכולים להגיד לו שהוא לא אחראי למעשיו. אבל אם הוא יכול לא לשרוף את המועדות, אין לו רצון. אבל למה שהוא לא ישרוף את הוא יכול לא לשרוף, הוא יכול כן לשרוף. אם אנחנו מותנים. אנחנו מותנים. ואין רצון ואין לנו רצון חופשי. אז בא הכלל ואומר לנו... יש לכם רצון חופשי. אסור לנו ואנחנו משתמשים באסור. כן. זה מראה שיש לנו רוצה טוב. לא. לא, לא, זה מראה שלא שטפו לך מספיק טוב את המוח. לא, ברצינות אני מדבר, אני לא צוחק. זאת אומרת שלא הסבירו לך מספיק מה היה האונס שלך נגיד, או שהאונס הוא לא מספיק בשביל אה, אה, אה, לא לגרום לך. לך לא לעשות את זה. את יכולה כן לעשות את זה, את יכולה לא לעשות את זה. איך תחליטי כן לעשות או לא לעשות? באופן עקרוני אין שום רבותא בזה ושום רבותא בזה. אבל אתה אומר שאנחנו לא חושבים. אנחנו חושבים שאנחנו חושבים. גם המחשבה... לא לא, כי דיברנו בפעם הקודמת על הנושא של מוסר, זה מוסר, זה כבר, שפינוזה זה רק היה סיבה... כאילו, להתעלות באילן גבוה. נראה לי שזה יחשוב להיכנס לפילוסופיה שהיא קצת שונה, זה עוד פעם עושה בלגול קצת לא, היא לא ממש שונה. זה שאלת אפי אם היה לו קשר ל... לא, לא היה כאילו שהוא קרא את בודה או משהו. לא, לא היה לו. אבל הוא היה... שפינוזה? מה? אני חושבת שהוא הכיר את התורות, התורות של ההינדואיזם. הוא, הוא, את... הוא הכיר טיפה מבויל, mm. מה, מהאנציטופדיה של בויל, שמע על זה, הוא לא מזכיר את זה בשום מקום, okay. לא רואים שום דבר אבל, אבל, אבל, העקלה, אבל, אני אף פעם okay. לא שמעתי את זה, כן. מה שאתה עכשיו אומר. כן. אבל זה בעצם ברור כן. לי. שמה שיש לנו זה דברים שנחשנו כל החיים mm. שלנו. נכון, כן. כן. עכשיו, לא ידעתי שאני יודעת פילוסופיה. בדיוק. חכמה, לא סתם. כן, כמו שזה לא עושה. זה לא... כן. כי זה דפוסים וכל מה שיש לנו זה... כן? כן. אני בוא תחבר את זה רגע. אוקיי, אז... תחבר את זה לבית. אז ראשית כל אני אחבר את זה. אילן וואץ מדבר על זה הרבה. והוא אומר בצורה הכי פשוטה, יש פה מה שנקרא... דאבל ביין, ואתם יודעים מה זה דאבל ביין? זה שמכניסים אותך, זה כמו קאץ' 22. זה כמו האימא שאומרת לילדה, לבת שלה, אני נורא חולה ואת צריכה לטפל בי, אבל את צריכה לטפל בי כי את אוהבת אותי ולא בגלל שאני לוחצת עלייך. מה הבת יכולה לעשות? תגיד שהיא לא אוהבת אותך. וזה שני... אבל היא רוצה. זה שני דברים שני דבר. שהם בעצם סותרים אחד את השני והם בתוכו מסובכים <אח> ככה שאתה לא יכול, לא יכול לצאת מזה. <אח> עכשיו, <coughs> הילדה גם כן, הילדה היא רוצה לטפל באימא שלה, אבל נגיד שהיא רוצה לטפל באימא שלה בגלל שהיא מרגישה חובה ולא בגלל שהיא אוהבת אותה, מה היא תעשה? או דוגמה אחרת מאוד טובה לדאבל ביינד, זה שמישהו צועק עליך, תירגע כבר. תירגע, אבל לצערי הזמנים. תירגע כבר לכל הרוחות. יש קשע שזה עוזר להם, דרך אגב. אני רוצה להגיד לא, לא, לא, זה עוזר. הפועלים שאני עובדת איתם, אם אני לא צועקת עליהם, כאילו אם אני צועקת, את צועקת זה בסדר גמור, אבל את לא צועקת עליהם, תירגעו. לצעוק זה בסדר, לא להגיד להם, להגיד להם. לצעוק זה משהו אחר לגמרי, אני מדבר על זה שאתה אתה אומר, וגם לא נעים לי להגיד, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אתם יודעים מהו? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. זאת אומרת, אומרים לך, אתה צריך לאהוב את אלוהים. לא סתם אתה חייב לאהוב אותו בכל נפשך, איך זה יכול להיות? אם אלוהים זה אתה, זה בסדר. נכון, זה העניין, זה המיעוט. עכשיו. אתה חייב לאהוב את עצמך, עכשיו, לוקחים ילד קטן ואומרים לו, מצד אחד, אתה צריך לעשות מה שאנחנו אומרים לך. מצד שני, יש לך רצון חופשי. ואתה אחראי למעשיך. ומה הוא יכול לעשות, כאילו? אם הוא, אם הוא אחראי למעשיו ויש לו רצון חופשי, אז למה הוא צריך לעשות מה שאנחנו רוצים? אה, אתה צריך לרצות לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו אומרים לך. לא בגלל שאנחנו אומרים לך. כי יש לך רצון חופשי ואתה צריך לרצות לעשות את זה. זה כמו האישה שאומרת לבא, אני רוצה שתעזור, אבל אני רוצה שתעזור מלבד. כי אתה רוצה. ושתרצה לעזור, ולא שתרצה לעזור, כי אני אמרתי לך. אני רוצה להגיד לסי הרי. אתמול שדחו לי סרט של סאמר היל, אני לא יודעת אם ראיתם איזה סרט. כן, ראינו פעם, כן, מזמן, כן. איזה סרט? סאמר היל. סאמר היל. מישהי עם כזה צירוכנית, כזה צודקה זה ל... זה ממש, סקריני לאללה. כן. אבל זה... זה, הסרט מדבר על ילדים, בבית ספר, לי. על שיטת מיל, כן, זה כן. פילוסוף. כן, כן. שהוא כן. נתן לילדים. אני, אני... אני חושבת שאני לא ידעתי על הדבר הזה שאני קידלתי את הילדים שלי, אני כולך... קודם... אני ידעתי וזה את... נורא התפעדתי מזה, באמת היא הנה, שפוק. דוקטור ספוק, כתוב. <קל> באמצע לשעות, זה לא היה טוב. בדיוק. עכשיו, אם הם יצאו משהו באמצע בין אני והספורק, אז זה כנראה, זה טוב קוראים לספר בעברית, הילד והמשפחה חופשית. ספר? אני מדברת על סרט. אז יש גם ספר. כן, היה ספר בעברית, בטח. לא ידעתי שזה, כן? רק אני עכשיו בגילי. <laughs> אמרתי את זה לבת שלי כשהיא בהיריון, אז היא אומרת לי, טוב ואימה. מה נזכר? טוב ואימה. אבל היא עוד יכולה. היא יכולה, אבל היא לא, נראה לי ש... שיש... בקיצור, <חיצור> זה, זה בית זה לא מאוד יפה, כשהם מגיעים לשם לילדים, לפעמים כשיש להם גם בעיות בבתי ספר נכונים, הרעיון הוא שנותנים לילדים להחליט את כל החוקים של הבית ויש להם ממש ישיבות והחלטות שכולם מחליטים ביחד והם בוחרים מה ללמוד והם בוחרים אם רוצים ללמוד או לא רוצים ללמוד יש להם מורים שהם יכולים תמיד להשתמש וכל הבית ספר הזה מנוהל באווירה כזאת קודם כל אחד הדברים הכי יפים שאת רואה שם שיש אהבה אמיתית בין הילדים מה שאני זוכרת לפחות בעדות שלי שיש הרבה קינה יש מורים שעושים הבדלים בין ילדים כל מיני כאלה שמה זה כאילו כן. הדבר שהכי הכי בולט זה השותפות וה... זה קודם כל ללמוד להביא באמת נושא כואב, כן. של ילד שהוא לא בסדר, וכולם שופטים אותו, כאילו, והם לומדים איך להביא את הדיון, זאת אומרת, איך להביא דיון. הם כותבים את זה ספר של החוקים. כן. איך גם כן. אצל קורצ'אק? יאנוש קורצ'אק, גם דבר. כן דבר מאוד מאוד דומה. כולם שלו, ככה כן. בדיוק נהיינו אותה, היה להם מועצה הולד. וחוקים, והם היו יושבים משפטים, כן. והם כן. מה שאת אומרת. גאווה הייתה שם. שם. טוב, בקיצור, אנחנו חוזרים לחיינו הפשוטים, לא של סאמר היל. מה? אבל הוא ניהל ודאי, גם ניל ניהל את עבר, ספר. הוא הוביל אותו. כן, לא, כן? הוא, כן? הוא, לא הוא ניהל לא אותו. הוא, לא לא לי כן? הוא הוא ניהל אותו. הוא עול י... זה... עולה לי כל הזמן משהו. כשאתה כן. אומר שכל הדברים אנחנו שמענו, רכשנו וכן הלאה. אז יש לי... נכדים מאוד צפופים, ובדרך יש אחד שהוא איפה, okay. והיותר צעיר היה אומר לו, תלפה, תלפה, תהיה רפוי, היה נוגע okay. בו והיה אומר לו, תהיה רפוי, okay. <laughs> <laughs> עכשיו אני אומרת לך, הוא לא שמע את זה מאף אחד, okay. זה יצירה שלו, זאת אומרת, יש בכל הדברים שדווקא אצל ילדים קטנים, כי אני בטוחה שהיום הוא לא היה אומר, תהיה רפוי, תהיה רפוי, היה מרדיק אותו ו... יש. ופתאום זה עלה לי ככה בשיחה הזאת. בטוחה שאימא שלו... אבל אני... בסדר. לא, לא. באיזה גיל הוא היה? כתב, אימא קטנה, שנתיים, שלוש, חמש, ארבע. בית ילדים לא בטוח שהגננת אמרה לו כזה דבר? תביני לי, לא. בטח לא אמרה לו תהיה רפוי, תהיה רפוי. בסדר, אנחנו לא מתווכחים פה על מקרים ספציפיים, אבל אני... עולה לי איך, כי פתאום, ילד, איפה הוא יוצא... מאיפה הוא בכלל יודע מה זה רפוי? מישהו שמע, הוא היה חייב לשמוע את המילה. מאיפה הוא יודע מה זה רפוי? הוא לשמוע. יכול להיות שהצירוף של המילה, עם הליגוע, בסיטואציה הזאת, זה קומבינציה שלו. הכל מההתחלה ועד הסוף, אלא הוא לקח מפה, משם, משם, ואז... צירף ויצא לו משהו, כן. חיבר. כן. אז, אבל, כן. אבל מה שחשוב להבין באופן בסיסי... אני עוד מילה אחת, אורנה, ממש לא יכולה להסכים לזה שכאילו כל ה... אה... נצריות, בחברת ילדים, היא בגלל הסביבה כביכולה מעוותת. זה <g agile> לא רק סביבה של המבוגרים, זה קודם כל סביבה כוללת. את יודעת, הרבה פעמים את יכולה בכלל לא להגיד את השבילה. נכון. נו. ואיפה שזה ההפך. שזה ההפך, אני למה? אני לא זוכרת למדת את זה בזבור. זה מלחמה נוראית שנוצרת זה שם, כל אבל הם לא באו תמימים לשם. זה בזמן מלחמה, הם לשם הם לא באו... הם לא באו תמימים לשם. הם לא באו, הם ידעו שאנשים נהרגים, ידעו שמבריחים אותם מזה שהיקלר זורק עליהם פצצות כל הזמן, זה הרשע הזה. ו... יש אנשים חזקים והם עושים מה ש... ידעו הכול, מה, הם יכלו לא לדעת? צללו אותם על מטוס והבריחו אותם מההורים, ברור להם ש... שקרה משהו יש היום? יש דבר אחד שאני, אין לי ספק היום, אני יותר ויותר מרגישה אותו, זה לא קשור דווקא למבוגרים, אני חושבת שזה, שזה מה שנקרא תמוספירה, אווירה. נכון. והאווירה נכון. הזאת יכולה להיות מהבית של ההורים, היא יכולה להיות מהבית של המורים, נכון. מהבית הספר, היא יכולה להיות... והדבר הזה הוא מה שעוטף אותך, והוא מה שכאילו מגדל אותך. וזה חודר... ואני עליי רוצה ללכת ושמע, אפילו... עכשיו אתמול יותר... קראתי גם איזה מאמר, אתה לא, רוצה להמשיך? לא, לא. אתמול קראתי גם איזשהו מאמר שמישהי נתנה לי על ההשפעה שדווקא גיל שבע לילדים. שבע. שמסתבר... זה אחר כך גם חוזר גם אצל רודלף שטיינר, זה לא היה מאמר של רודלף שטיינר, זה לא היה קשור, איזה שיטה אחרת, משהו אחר, שאומרים שכל שבע שנים יש איזושהי השפעה, אבל יש איזה משהו שהוא כאילו מוטבע, שהוא מקבל הטבעה בגיל שבע על כל החיים. וזה ברור שאם ילדים שקיבלו אהבה זה אחד, שזה דבר מאוד חשוב, אבל גם עניין של שמחה, שזה לא חשבתי על זה אף פעם בחיים. שלמשל, הורים שהם כביכול שמחים, שאין באמת שמחה אמיתית מתוך הלב, העצב הזה, ה כאילו, קורא לזה, הרצינות הזאת, היא כאילו, עוברת לכל החיים אחר קשה מאוד להשתחרר מזה. טוב. זה לא קלטתי, לא... זה היה מאוד חזק לי, הדבר הזה. אז שני דברים. אחד, אני רוצה להגיד על זה, כרגיל, את ההפך. <laughs> למה <laughs> כרגיל? כי הבודהיסטים אומרים שאל תפנה שום דבר לגיל שבע. הם <ש> אומרים <ש> את, <ש> אתה <ש> עכשיו <ש> נמצא במצב מסוים ומעכשיו עד הסוף העתיד שלך בידיך זה נכון שהצורה שאתה נמצא כרגע היא הוכתבה על ידי העבר אבל היא בשום פנים ואופן לא בהכרח מכתיבה את העתיד בניגוד לאלה שמאמינים באלוהים ולאלה שמאמינים בפסיכולוגיה מערבית הבודהיסטים אומרים, אתה תראה מה קורה לך, וזה בכלל לא משנה אם זה בגלל אבא, זה בגלל אימא, בגלל שהייתה תאונת דרכים בגיל שבע, או בגלל אלוהים, כשאתה תראה את הדפוסים שלך, אתה יכול להשתחרר מהם, וזה נורא חשוב, וזה מבחינה מסוימת, זה מאוד מדכא כאילו, כי מה, אז אנחנו אחראים לכל מה שקורה? מצד שני זה נושא אם תלכו לבריא זה נהיה של הצעת לא, וכן. זה לא הצעת חופשית. יש לנו קישור אחד שהיכולים להפעיל אותו או לא להפעיל אותו, וזה המודעות. זאת אומרת, ושוב, למה בעצם אנחנו לא מודעים? לא בגלל שאנחנו לא רוצים להיות מודעים, נגיד כאילו אנחנו ישנים, זאת אומרת עכשיו מישהו שהוא ישן, את לא יכולה לבוא אליו בטענות שהוא ישן. יש כאלה שבאים לאלה שישנים בטענות, אבל קשה לבוא אליהם בטענות על זה שהם ישנים. את יכולה כן להעיר אותו, <laughs> אבל הוא בעצמו כאילו הוא לא יתעורר מעצמו, הוא יתעורר כשיגיע שעתו, עכשיו את גם לא יכולה... לא. אתה צריך גם מישהו שיעזור לך להתעורר, בשביל זה יש בודה. זאת אומרת, זה... אבל הוא עובר אז לא, בסדר. הרצון, אבל מודעות. בסדר, בסדר, אז אני אומר... לא, אבל בודה בעצמו עבר את התהליך בעצמו לבדות. לא, לא. הוא לא אבל... היה לו מורים והוא למד והוא עשה מדיטציה וזה, בסדר, ובסוף הוא הוסיף את שלו, כאילו. זה לא עזור לו. אבל הוא לא... כן, אבל, אבל, הוא, אבל, אבל, אבל הוא עבר שש שנים של אימונים. עם כל זאת... זה... בדיוק. <מנ> זה לא שהוא קם יום אחד ואמר, אני רוצה להתעורר, והיא תעורר. לא היה בדיוק, אבל מה רציתי להגיד קודם בקשר לנושא עצמו? אה, כמה דברים. אלה שהם יותר, נגיד, רדיקליים, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אבל נגיד, למשל, כרישנמורטי, הוא טוען שהכל מתחיל משלושה דברים זה מתחיל מערכים, חוץ ושלום, מהשוואות ומוורבליזציה זאת אומרת עצם זה שאנחנו חושבים במילים זה בעצמו כבר גורם לנו שהעולם שלנו יהיה מחולק לחלקים ומשם בעצם מתחילות כל הצרות אז בסדר, לא ניכנס לזה כעת, לא, אבל היא דיברה זה, לדוגמה, שאנחנו מלמדים את לדבר. עכשיו, זה לא שאני נגד לדבר, זה כמו שאני לא נגד זה שאנחנו נלמד את הילדים מה טוב ורע. ובוודאי שאני לא נגד זה שנלמד את הילדים לא להכניס את המסמר לתוך החשמל. הכל בסדר גמור. צריך ללמד את הילדים שיש טוב ורע, וצריך ללמד אותם מוסר. צריך ללמד אותם להיזהר בכביש, וצריך ללמד אותם להיזהר בחשמל, וצריך ללמד לדבר. וצריך לדמד שהעולם מחולק לחלקים. השאלה היחידה היא מתי אנחנו מתבגרים. זאת אומרת, הילדים צריכים את זה בשביל להיכנס לחברה, ואתה צריך לדעת את זה בשביל לתפקד בחברה. וזה מאוד חשוב, ולא, אין, אין, וזה חשוב גם לחברה, ולא צריך לזלזל בזה בכלל. וגם... בשביל מה שזה שווה, גם בזכות זה הגענו לירח, זאת אומרת. אבל, אבל, השאלה הגדולה היא, איך אנחנו מתייחסים לדברים האלה? האם אנחנו מתייחסים לזה כמו אל מערכת מסוימת של קואורדינטות, שבתוכה אנחנו חיים, ובשביל לא להתנגש עם אנשים אחרים, ובשביל לא לסבול סתם, אנחנו ממלאים אותה? כמיטב <אנת> יכולתנו, זה כמו שמישהו שאל האם אתה עומד בבית כשיש צפירה ואף אחד לא רואה. שאלה גדולה כאילו, כאילו שאלה מוסרית, זה לא כך חשוב בעצם, אבל, אבל אנחנו, אנחנו צריכים להבין, זאת אומרת, למשל, שזה ברור שאם אתה בחוץ אז אתה תעמוד, כן? אבל כמו שאסף סיפר לי, הם היו ב... ב... <laughs> בבאקה אל גרבייה? בבאקה אל גרבייה, בתוך האוטו, והייתה צפירה. מה עושים? שאלה גדולה, נכון? הם גרו שם בסביבה והם יסבו לקנות פיתות, בדיוק, ליום העצמאות, זה היה בשביל מצווה, מה עשית? היינו בתוך האוטו. למדתם באוטו? שמעו לשבת באוטו. פצפו פתרון ביניים. כן, כן. בדיוק, אז, אז, אז המוסר הוא חשוב, אבל אנחנו צריכים לדעת שהוא איזושהי המצאה שהיא נוצרה לא סתם, היא נוצרה לצורך מסוים, ואין שום צורך מיוחד אה, אה, להפר את חוקי המוסר, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה בסך הכל רשת של חוקים שאנחנו, אנשים כמונו המציאו. לא רוצה כבר לדבר עכשיו על הקוד האתי שכשר רוצה לשים באוניברסיטאות. אני רוצה להגיד לך, אני דווקא הייתה לי התלבטות כזאתי, כן. כי תמיד זה קורה כשאני בכליל ואף אחד לא רואה. כן. ואני תמיד עומדת. כן. ואני חשבתי שאני עושה את זה בגלל שזה סוג של חיבור. אוקיי. זאת אומרת, נתתי איזה תרגום בעצם. התרגום הוא שאם אני עומדת, אני עכשיו מחוברת למה שכולם חווים. בסדר. אני גם עומדת. לא, היה לי התאבצות עם לעמוד. היה לי התאבצות. אני שומעת את עצמך. זאת הייתה החלטה. אני לא יודעת, אני אוטומטית נעמת, זה כאילו באמת... אבל אני נעמד מתוך מודעות. זה לא... אני עומד, אני יודע שאני עומד. זאת הייתה החלטה. כן. חשבתי, <laughs> ואז החלטתי ולמדתי. כן. ואז זו התייחסות אחרת. היא מאוד, נכון. התייחסות הרבה יותר מעניינת. נכון. ו... היא הרבה יותר רצינית כן. גם מבחינה מסוימת. כן. כי <laughs> אתה יודע זה מה זה אתה עושה, כן. זה לא... כן. זה לא טכני. כן. כן. אז uh, בזה סיימנו את, uh, כרגע, את uh, נושא המוסר. אם זה בסדר. <laughs> למישהו יש איזה שאלות או משהו? כן? אתה יודע מה זה, זה הר של שאלות, זה לא עוד דבר... נו, אז בסדר, מה? לא, בסדר. התייחסות בסדר. זה הר של שאלות, זה כאילו מוסר, זה לא חוק, בסדר, השורש הזה, נגיד, סתם, מסרת הדברות, זה לא חוק שמישהו אחד פעם המציא, זה תוצאה של אבולוציה שלמה. זאת אומרת, זה חלק מהאבולוציה. כן. עכשיו, אני לא יכולה לחשוב על עצמי שאני פה איזה בריאה ייחודית וחד פעמי. אני תוצאה של אבולוציה שלמה. כן. והגנים שלי נושאים לא רק את ההישרדות הפיזולוגית שלי והפיזית, אלא גם את ההישרדות בכל מישורים אחרים, הממשית, וגם הרוחנית. מוסרית הכל, זאת אומרת הכל נדבך על נדבך על נדבך על נדבך לבוא והיום להגיד אה, כאילו אה, אותי נורא תומם אז שמאיר אמר אה, בודה גדל עד גיל 15 ארמון, ארמון, כן ואחרי זה הוא יצא ואז הוא ראה את זה והוא ראה את זה אבל 15 שנה אלה אם כל הגיימים שהוא נושא איתו זה, זה חתיכת מטען כן. לא יצא כאילו נקי לעולם נכון. ועכשיו הוא ברא את היצירות. נכון. אז, אז זה מה, למה זה... אז מה, למה, אבל השאלה, השאלה היא, האם את מאמינה, את יודעת, רבי נחמן היה אומר, רגע, אבל מה הבעיה? לא הבנתי. אני מבין, אני תיכף אגיע לזה. רבי נחמן היה אומר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר גם לתקן. זאת אומרת, האם את מאמינה שאפשר לעשות משהו? זאת השאלה הגדולה. אז עכשיו, אז מה אנחנו צריכים, מה הדבר הראשון? השאלה, האם אני מאמינה שאפשר לעשות משהו כי אני חייבת להאמין, אחרת אני ארצה למות? כן. או אם באמת אני מאמינה, כי אנחנו נראה אז זו שאלה. מאוד גדולה שכל אחד רק יכול לענות עליה בפני עצמו. אבל אני חושב... זה קשר למה שאתה אמרת קודם, שקודם אנחנו משהו. בהחלט. אבל זהו, אנחנו נותנים אותנו. בהחלט, נכון, נכון. אני מודה, כאילו, אני מגלה גם את צד התפר. אבל אני חושבת שזה גם עניין של ניסוי וטעייה. זאת אומרת, אתה מתחיל איזה צעד, אתה רואה איך זה מגיב, זה גישושים. כן, זה יותר מגישושים. בבודהיזם קוראים לזה אמונה ואמון. זאת אומרת, את לא צריכה שיהיה לך שום אמונה במה שאני אומר, חס ושלום. מה שאני מבקש זה רק אמון. מה זאת אומרת אמון? אמון זאת אומרת... תבדקי את מה שאני אומר, תנסי את מה שאני אומר, ואם זה עובד, אז תתני עוד צעד, זה הכל. לא, לא שאני בא אליך ואומר לך, תשמעי, יש בודהיזם, וזה רשת של דעות ואמונות, ואת צריכה להאמין בזה, ואם את לא תאמיני בזה, אז או ש... כמו שהנוצרים אומרים, את תישרפי באש הגיהנום, או כמו שהיהודים אומרים, אלוהים יכעס עלייך, לא, אני לא דורש אמונה. אני הרי, מה אני עושה בסך הכל? אני... מציע כל מיני הצעות, ובעצם מה שאני עושה, אני יכול להגיד לכם כבר בזה, זה אני מנסה לסדוק כל מיני דעות שיש לנו, ואני מנסה ככל, ככל יכולתי לא לבנות משהו במקום זה. אז יש באמצע איזשהו, איזשהו מקום שהוא מאוד מאוד עדין, שאתה נשאר כאילו בלי, בלי אחיזת כף רגל, אבל זה אני יכול להגיד לך שיהיה בסדר כאילו <laughs> וזה כאילו אני רוצה שתתני בי כי בסופו של דבר לא קורה שום דבר נורא החיים רק נהיים קצת פחות עם פחות סבל. זה כל כך, בסופו של דבר, זה אמור, אם אתה עושה את זה נכון, המוסריות שלך תהיה הרבה יותר אמיתית. למה? היא לא תהיה מקוועת על איזה משהו שנכתב פעם, מתאים אז, אלא היא תהיה כל הזמן, תיווצר מחדש. כל סיטואציה, אתה מתגיש שוב, תסתכלי עליה מקרוב, מקרוב, במודעות מוחלטת, ואז תוכלי לדעת מה נכון. לא תקראי לזה טוב, לא תקראי לזה רע, תקראי לזה מתאים. וזה יהיה הרבה יותר, למעשה בסופו של דבר אפשר להיות, אם אתה באמת עושה את זה, אפשר להיות מאוד מאוד מוסרי, ואתה תוכל להיות עם אמיתות שמשתנות כל הזמן בהתאם לצרכים ובהתאם לשינויים שעובדים אז אני מבינה את הפחד, הפחד הוא להיות אנשים ניהיליסטים כאלה, שאין להם ערכים, אין להם הכל בסדר, לא, זה לא רק מובן איתי בן... נכון, אבל זה לא בגלל שהם בודישטים כל כך גדולים. בדיוק. בדיוק. אבל אני לא רוצה לדבר על מה המוסר יכול לעשות לאנשים. נכון, המוסר הוא ממש לא הדגל העליון. הדגל הראשון שלי. שלא להיות תלושים. אבל אנחנו לא תלושים. אנחנו פשוט בונים את הערך. אנחנו לא בונים, אנחנו לא בונים ערך, אין ערך, ערך זה כבר משהו שהוא קבוע. היא כבר בודהיסטית, היא אמרת אנחנו באמת בודהיסטים? לא, כל מישהו מנסה, אני לא רשם, אבל אני מבינה מה אני צריכה לעשות, אני יודעת שאם אני אוכל להגיע לזה, אז אני כן אהיה מוסרית, אני מקובעת בהמוד דברים. לא, חכבתי. כאילו אתה אומר שכל מה שאתה אומר, אל תנאי לי, תבדוק. כן? כן? זה כן. מה שאת אומרת? כן? בטח שאני אומר. בודה אמר, מה זה אני אומר? <עשור> בודה <עשור> אמר, <עשור> כל דבר שאני אומר, תתייחסו אליו כמו שצורף, מתייחס לזהב שנותנים לו. <עשור> הוא צריך לפצור אותו, הוא צריך לשרוף אותו, הוא צריך ללטש אותו, הוא צריך לבדוק. עכשיו... אם הוא אמר לתלמידים שלו, אם אתם, הוא שאל כאילו כל אחד למה אתה, למה אתה, למה אתה זה, והם אמרו לו כי אמרת, אז אומר זה לא תשובה בכלל, זה שאני אמרתי זה לא תשובה בכלל, תבדוק. עכשיו, לדוגמה, נגיד ארבעת האמיתות, וגם כן זה אותו דבר, אתם תראו, זה כל הזמן חוזר, זה רק תן אמון עד כדי כך, זאת אומרת, במידה הזאת שאתה תהיה מוכן לבדוק. זאת אומרת, למשל, אני אומר לכם שמדיטציה עושה ככה וככה. אם לא תעשה מדיטציה, וחס ושלום, או תאמין לי שאתה, שמה שאני אומר זה נכון, זה הכי גרוע. אבל אם תעשה מדיטציה, אתה תראה. ואם תראה, אז תתקדם, כאילו, אבל <דס> <עתן> <ה> <עתן> הבסיס... <עתן> <עתן> <עתן> עובד, אז זה אני לא יכול להגיד לך, יכול, יכול להיות שזה לא, ייקח חמש שנים, עשר שנים, אבל זה לא אומר שלא יהיו תועלות בדרך, כן? ראשית כל, אומר, למשל, בקשר למדיטציה, מדיטציה הופכת בן אדם ליותר רגוע. עכשיו יש כאלה שלא צריכים את זה, שהם בעצם טבעם נגיד רגועים. אבל מי שלא נורא רגוע, זה בכלל עניין פחות יותר פיזי, כן? שאני לא רוצה למכור עם זה את המדיטציה, אבל, אבל, אבל אפשר, למכור את זה, אפשר למכור את זה גם ככה. זאת אומרת, החוכמה היא כאילו למצוא מה, צר, מה הבן אדם צריך. כל בן אדם צריך להבין מה הוא צריך, ושמה לשים את הדגש, כאילו. אבל בפירוש זה, זה אפשר להגיד בפירוש שזה מדע ניסיוני, זאת אומרת שאתה אתה צריך להקשיב, אתה צריך לחשוב על זה, אתה צריך לבדוק את זה, ושוב לבדוק את זה בדברים קטנים, לא, ב, לא בדברים נורא גדולים. אז למשל, אם אני, אם אני אתן לך תרגיל כאילו במרכאות, שתעשי אותו לבד בבית, תחשבי על איזשהו עניין, על איזשהו עיקרון, אבל שוב, לא העקרונות הכי חשובים שאת חושבת שהם בזה, לעיקרון שאת ככה, את מאמינה בו, אבל מוכנה לבדוק אותו כאילו. ותראי, תסתכלי ראשית כל, האם הוא באמת אוניברסלי לגמרי? האם כולם, כל העולם מאמין בו? והאם הוא מוצדק בכל, ה, בכל, ה, בכל הסיטואציות? או שיש סיטואציות שבהן גם את מסכימה שאפשר לעשות משהו אחר? ואז אתה לאט לאט תתחיל לראות שהדברים הם בעצם, הם מעשה ידי אדם וכן, ברור, זה הרבה יותר בריא וטוב שכולם מסכימים על משהו, אפילו אם הדבר הוא לא נכון. זאת אומרת, זה עוזר לחיות. כמו שבארצות הברית, כשאתה פוגש מישהו במעלית, אתה מחייך אליו. אתה לא אוהב אותו, אתה לא שונא אותו, אתה לא מכיר אותו ולא, אבל מקובל לחייך. ומשום מה, כשכולם מחייכים, החיים הם יותר חלקים. עכשיו, את יכולה להגיד, זה צביעות וזה לא משנה בכלל. אצלנו ההפוך, כן, נגיד. אבל כולם החליטו, כולם עושים, אז החיים זורמים. עכשיו, זה בדיוק כמו עם התחבורה. כולם החליטו שהם נוסעים מצד ימין של הכביש, כולם החליטו. באנגליה הפוך. בארץ כולם החליטו, זה מאוד בריא, זה מאוד בסדר, אבל אין בזה שום אמת. זו החלטה בסך הכל, שעושה את החיים. יכול להיות שאם כולם היו מחליטים שהולכים ערומים ברחוב, החיים היו גם כן על הכיפה. אבל לא החליטו, החליטו שהולכים לבושים. אז בסדר, אז גם אנחנו נלך לבושים, כי זה עושה את החיים יותר קלים מבחינה מסוימת. אז במאה שערים, אם ילדה בת ארבע נכנסת לבריכה, אז כל הגברים צריכים לצאת. אז אני לא שופט אותם בכלל, להם זה עושה את החיים יותר פשוטים, והם החליטו שהם מסכימים לדברים האלה. אז כל זמן שזה לא קשור אליי, אז זה בסדר גמור. רוצים ללכת עם שחור, עם כובע גדול, עם זה, וזה עושה להם את החיים יותר פשוטים? בבקשה. אבל שלא יגידו לי שזה נכון, ואני לא אגיד למישהו אחר שללכת עם בגדים זה נכון. אני אגיד לו, בחברה שלנו מקובל ללכת עם בגדים, לכן אני הולך עם בגדים, זה הרבה יותר נוח כשכולם עושים אותו דבר, ושם זה נגמר. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה לא נכון. כמו שנגיד בהודו, כל הגברים צובעים את השיערות. כולם. את לא תראי שם, חוץ מה שהאינטליגנציה המאוד גבוהה, את לא תראי שם מישהו מבוגר עם שיער לבן. צובעים. אז אני זוכר פעם... אמרנו, איזה פסיכים, צובעים את השיערות וזה, ואז אמרתי, ל... בארץ אבל נשים צובעות את השיער וזה <עש> בסדר, <עש> אז למה? סתם, כי ככה זה. אז כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להתחיל לראות איפה זה... עכשיו אה... שוב, אם זה לא מפריע לנו, זה לא מפריע לנו, לא צריך בכלל להתעסק עם זה. עכשיו זה טיפה מפריע לנו, וזה קוראים לנו איזושהי נחת וזה, ו... ולמה העיקרון ה... ה... ה... הזה הוא כזה, תראי, בקיבוץ עברו את זה כבר כמה פעמים, זאת אומרת, את העקרונות האלה שאחרי זה החליטו שבסך הכל זה לא ממש עיקרון, אלא זה קצת יותר פרך, זאת אומרת, פעם זה היה נורא חשוב, ואחרי זה אמרו שבעצם אתם יודעים מה אפשר גם ככה. מינה משותפת, זו דוגמה קלאסית, כן, תגיעו אותה באילוץ, ואחר כך עברו אותה לדגל, כן? זה לא כן? היה דגל בעצם, כן? זה היה משהו ש... נוצר, כאילו. כן, כן. אז... בוא נתחיל מהעניין. בסלובניה, תמיד צריך לי השיפור הקטן, על השיפור הקטן. היא אומרת לי כל השיפור הקטן, כאילו, זה היה צעם היום נראה. אפילו זה ההבדל. אמרתי שהם זוג טורקי, מכל החבורה הזאת, דווקא הישראלית חברת עם הטורקים. זה היה הדבר הכי מצחן בעולם. אז היא ראתה אתכם עם הפרקינסון הזה, שנגמר כל הקורס, כן. ישבנו בחוץ, היא לי כן. את היד, והיה לך חשוב להגיד לי את זה. אוקיי, טוב, אז בואו נתחיל עם הראשונה. זה לפני זה, אני אעשה את זה ממש בקצרה. האמת שבכלל טוב, לפני זה, כאילו טוב, מה זה, היה? ואל תספר עכשיו את כל הגלגולי עבודה. לא לא לא, לא, לא, לא, לא, כבר סיפרתי פעם. את זה פעם, כן, כן. אז זה חלק, זו הדרשה הראשונה שעבודה נסע, אחרי שהוא הגיע להארה, הוא הגיע לבודגאיה וראה את החברים שלו, וזה מה שהוא, זה מה שהוא אמר. אז, <coughs> <coughs> <coughs> רגע, אולי אני אקרא אותה גם? אקרא? אני צריך למצוא אותה, מה? כה אמר. רגע, רק שנייה. דיקו בסבל, לא? ביקו, תלמידי, אה ביקו, ביקו. אתה יכול להיות במלב שלך, לא סייב להיות במלב. לא, לא, אני רוצה דווקא, כן. שיהיה את האווירה, כאילו. מה כן, זה במלב. כן, לא רק שזה תרגום, זה אפילו תרגום שאני חלק מהם את זה. אז אני אסוציאק אלה הדתיים, שיש לי את הכל בעל פה. הנה. בסדר איתם, והוא, מיד אחרי שכל ההגדה הרגילה נגמרת, הוא נכנס לפאזה של הגדה בתימניות. כל התפילות וכל ה... זה 20 דקות זה מדהים. בעל פה הוא כן. בעל היה דוד בארצות הברית שהוא היה עיוור, הוא היה עורך הסדר. הכל מהתחלה לסוף, כן. אפרופו תזכירי לכם, הוא יקריא לך את מה שהוא כתב. הוא לקח של הטעם והשועד בזה, ועשה לזה מניפולציה על כל הבעיות שלנו בכביש שם. טוב, אז אני קורא. עכשיו, אתם לא צריכים להקשיב ממש למילים, רק כאילו לקבל את הטון. כך שמעתי. פעם שהעם בורח בפארק הצבאי משער באיסיפתנה ליד בנארס, שם פנה מבורך אל חמש הביקו נזירים וכה אמר. יש שתי דרכים קיצוניות שבהן לא צריך ללכת מי שפרש מן העולם. האחת היא התמכרות לתאוות ותענוגות החושים. זו דרך ההמון שהיא נמוכה, גסה, הולגרית, שפלה ולא מועילה. השנייה היא דרך הסיגופים שהיא מכאיבה ולא מועילה. שנמנע משתי הדרכים קיצוניות אלה, נאורת הטאגתה, שזה אבודה, לדרך האמצע שמעניקה תובנה והבנה, ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, הארה ונירוונה. ומהי דרך האמצע אשר מומשה על ידי הטאטאגתה, אשר מעניקה תובנה והבנה, ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, הארה ונירוונה? זוהי הדרך הנאצלת בעלת שמונת הנתיבים. כלומר, מבט נכון, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה, וריכוז נכון. זוהי דרך האמצע שאליה נאור התגעתה ואשר מעניקה, הבנה ותובנה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות ונרוונה. כעת ביקו, זו האמת הנאצלת של הדוכא. זאת האמת הראשונה. לידה היא דוקה, הזדקנות היא דוקה, חולי הוא דוקה ומוות הוא דוקה. צער, כאב, קינה, עצב וייאוש הם דוקה. להיות עם מה שאיננו אוהבים הוא דוקה. להיפרד ממה שאנחנו אוהבים הוא דוקה. לא להשיג את מה שאליו אנחנו שואפים הוא דוקה. בקיצור חמשת האוספים של היצמדות הם דוקה. מה זה דוקה? דוקה זה סבל. ביקו, זוהי האמת הנאצלת על מקור הדוקא. זוהי התשוקה, הצמה, שגורמת לקיום החוזר על עצמו, מקורה בחוסר סיפוק, אתר אחרי תענוגות חדשים לבקרים, פעם מאובייקט זה ופעם מאחר. כלומר, צמה לסיפוק החושיים, צמה לקיום וצמה לאי-קיום. וכעת ביקו, זוהי האמת הנאצלת על הפסקת הדוקא. זוהי הדעיכה השלמה, הנטישה, הוויתור, השחרור והניתוק מתשוקה זו. וכעת ביקו זוהי האמת הנאצלת על הדרך להפסקת הדוכא. זוהי דרך שמונת הנתיבים הנאצלת. כלומר, מבט נכון, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה, וריכוז נכון. עכשיו זה עוד ממשיך וממשיך וממשיך, וחוזר וחוזר וחוזר. Uh, uh, ובסוף הוא אומר uh, כך אמר המבורך וחמשת הביקו נתמלאו אושר. בזמן שנאמרו דברים האלה ראיית האמת הטהורה ונטולת התשוקה הופיעה לקונדנה המכובד שאמר כל מה שמתהווה נתון לחידלון כשהניע המבורך את גלגל הדרמה קראו כל רוחות הארץ ליד בנארס בפרק הצבעים אשר בהסיפתנה נכנס גלגל הדרמה לתנועה ואף אחד לא אדם ולא אל יוכל לעצור בעדו ואז אמר המבורך קונדנה באמת הבין קונדנה באמת הבין וכך קיבל הנזיר המכובד את השם ההוא שהבין וזהו סוף הדרשה על הנעת גלגל הדרמה אז בסדר, אתם רואים, זה חוזר כאילו, והוא קצת שירי כזה, ו... אבל... כי, כן, כי היו אז בעצם אומרים את זה, וזוכרים את זה, לא... בדיוק. גם היו משתדלים שזה יהיה בערך במשקל, כן. אוקיי. אז... מה ארבעת האמיתות, ואנחנו עוד נשמע את זה הרבה פעמים, אבל עכשיו די בקצרה, האמת הראשונה זה האמת על הסבל, זאת אומרת זה זה שהכל, הרבה סבל יש, יותר מדבר על כל אחד, האמת השנייה זה מה גורם לסבל, האמת השלישית מבטיחה שיש פתרון לסבל, והאמת הרביעית היא הפתרון, עכשיו זה כמו ב... שמישהו יש, חולה ובא אליו הדוקטור. אז הראשון, החלק הראשון זה דיאגנוזה. זאת אומרת, מה, מה המצב, כאילו, מה רואים? השני זה למה זה קורה. הוא אומר לך, זה קורה לך בגלל זה בזה. החלק השלישי זה הפרוגנוזה, זאת אומרת, הוא אומר לך מה העתיד. הוא אומר לך יהיה בסדר. והרביעי זה התרופה. הוא ממש מסביר לך בצורה מאוד מאוד מפורטת מה צריך לעשות. אז שוב, אני חוזר על זה, אז בחיים יש סבל, זו האמת הראשונה. השנייה לסבל היא הצמדות, זאת האמת השנייה. אפשר להגיע לנירוונה, נירוונה זה הפסקת הסבל. אני מדבר גם בדיוק מה זה המשמעות של המילה נירוונה, אבל זה בעצם האמת הרביעית השלישית, והאמת הרביעית זה אם תעשה, תטפח את שמונת הנתיבים, אז ת, תגיע לאמת השלישית, זאת אומרת תגיע לנירוונה. <coughs> עכשיו, בכל אחד מהאחבעת השלבים, מהזה, צריך לעשות משהו, זה יש איזושהי פעולה. אז הפעולה הראשונה בקשר לסבל, כל מה שאנחנו צריכים בעצם זה להיות מודעים לזה. זאת אומרת, בשלב הזה שאנחנו רק מתחילים, אנחנו לא יכולים לעשות כאילו בעצם שום דבר, חוץ מאשר להיות מודעים לסבל. לראות, בעצם זה אומר, לראות איפה, איפה קשה לנו, איפה, איפה חורק לנו. בקשר להיצמדות, אתה, הוא אומר, שכל הסבל נובע מהצמדות, ומה אפשר לעשות עם הצמדות? לרפות ממנה. עכשיו, אתה לא תרפה ממנה כל זמן שלא תראה את ההצמדות. עכשיו, לכל סבל, עכשיו, כשאנחנו אומרים סבל, זה לא מילה כללית, סבל זה, זה, זה דבר אחד מסוים שקורה כרגע, זאת אומרת, אנחנו נדבר גם כללית, אבל בעצם באופן... Uh, uh, מעשי, כל פעם שיש לנו סבל הוא ספציפי, זאת אומרת הוא מקרה אחד יחודה, יחידאי ואז מבקשים מאיתנו להרפות מההיצמדות, למה? כי לכל סבל אנחנו נראה, לכל סבל ספציפי אחד יש הצמדות כנראה אחת שהיא גורמת לו ואם אנחנו נצליח להרפות מההצמדות, אז אנחנו נרפה מהסבל. עכשיו, מה? דוגמה. דוגמה? תני לי דוגמה. איזשהו סבל, משהו שיהיה מפריע לך. משהו מישהו העליב ש... אותך. מה? מישהו העליב אותך. אוקיי, אז מישהו העליב אותך, וזה גרם לך לסבל. מה הייתה, במקרה הזה כנראה שזו דעה, מה הייתה הדעה שלך, שההצמדות אליה גרמה לסבל. יש לך איזושהי דעה, או עליו שאת מעריכה אותו, או עלייך שמה שהוא אמר לך לא טעם לדעה הזאת. וההצמדות לדעה היא בעצם שגרמה לסבל. כי... כן, okay, אבל איך אני נפרדת רגע, רגע. זה לא... אני רק מסביר עכשיו את העיקרון. את הפרטים זה אחר כך אבל את מבינה שאם היית מצליחה להרפות מההצמדות לדעה הזאתי וזו כבר לא הייתה הדעה שלך לא היית סובלת עקרונית איך עושים את זה זה אחר כך אבל זה, זה האמת השנייה היא עוד לא אומרת בדיוק כי היא צריכה להשאיר משהו לאמת הרביעית אבל זאת האמת השנייה שאומרת אם נגיד תצליח להיפרד מההצמדות עכשיו מה שאמרת זה אחד מהדברים, יש דברים אחרים שהם לא בדיוק כאלה, אלא הוא אומר הרי באמת הראשונה, באמת השנייה, לא, באמת הראשונה הוא אומר, שאם יש לנו משהו, אם אנחנו רוצים משהו שאין לנו, זה גורם לנו לסבל. אז מה ההיצמדות פה? ההיצמדות פה היא לה שיהיה לנו את זה. או אפשר אפילו להגיד ההיצמדות לדבר עצמו, או כאילו נגיד יש, לא יודע מה, אוטו שאני נורא רוצה, אז ההיצמדות לאוטו היא שגורמת לי בעצם לסבל. אתם זוכרים את... ההיצמדות לאוטו או למחשבה שאני חייב אוטו? ברור שלמחשבה שאתה חייב אוטו. Mm -hmm. עכשיו הפוך גם כן, זאת אומרת, אם יש לך משהו שאתה לא רוצה, זה גם גורם לך סבל. כי... יש לך מחשבה שזה לא בסדר. עכשיו אם אתם זוכרים בהתחלה, בהתחלה זה כמובן הכל מתחבר, מה זה סבל? סבל זו סיטואציה שאני חושב שהמצב שאני נמצא בו יכול או לא צריך להיות אחרת. אז אתם רואים שזה אותו דבר בעצם. כי אני צמוד בעצם לרעיון שהמצב יכול להיות אחרת, המצב לא יכול להיות אחרת. אבל פה ההסבר הוא, הוא כאילו מה שאני אומר עכשיו זה הסבר לוגי. וההסבר של ה... של שמונת הנתיבים הוא יותר מעשי כאילו. את, ה, את הפסקת הסבל אנחנו צריכים לעשות כאילו להגשים ואת זה על ידי הטיפוח של שמונת הנתיבים. אבל אני עכשיו עושה את זה מאוד בצורה כללית כי אנחנו כמובן נגיע לכל אמת כשלעצמה. אז השאלה היא בעצם, הדרך היא בעצם כזאתי. האם יש בעיה? יש מה שנקרא מטריצה של האחריות. בהתחלה כזה יש בעיה, זאת אומרת משהו מפריע לך, אם יש בעיה וזיהית אותה כבעיה, זה האמת הראשונה. זאת אומרת לפעמים יש לנו בעיות שאנחנו לא רואים אותן. אז מבחינה מסוימת זה טוב, כי אם לא מטרידות אותנו, מבחינה מסוימת זה יכול להיות רע, כי אנחנו עוד ניתקל בה כשהיא יותר גדולה. אבל זה החלק הראשון. החלק השני זה זהה את המקור של הבעיה ואם יש פתרון אז אני אומר לכם שיש פתרון זה מה שבודה אומר ואני בשמו כאילו יש פתרון, יש פתרון לכל בעיה זה קצת רדיקלי, זה קצת מדהים ולכן אנחנו נתחיל מדברים קטנים מה המקדון הזה צריך כל הזמן? לא להזכיר לו שיש בעיות. אולי זה חבר'ה. זה ככה זה... אחד זה Life has saidness, two desire make sadness. שלוש, no desire, no sadness. ארבע, a path to stop desire. מישהו עשה את זה כאילו שזה במקדונלדס. יש שתי מאפיישות. מה? מה מה את תתרגם לרגע? יש, יש צרות בחיים. צרות נובעות מרצונות, מהיצמדות. לא, אין רצון, אין בעיה. זה השלישי. אז מה זה קשור למקדונלד? סתם. זה כשלימדתי את זה. מצד להיצמד למקדונלד. כן, זה אחת ההיצמדויות הגדולות, כן. הבנת שלא צריך להיצמד, אין בעיה, לא צריך מקדונלד. זה לא, זה כשהייתי מרצה והייתי עושה את השקופית הזה, אז כולם היו מתעוררים. <laughs> אז, אז אני חוזר עכשיו על, על האמת הראשונה, כמו שקראתי אותה קודם, ואני אכנס אליה. פשוט להזכיר לכם. אה, כן, עכשיו אני גם אסביר יסב, מילים שלא הסברנו קודם. ביקו זה נזירים. זאת אומרת, כיוון שהוא פנה לחמשת החברים שלו שישבו שם והוא דיבר, אז הוא פונה אליהם בשם ביקו. כעת ביקור, זאת האמת הנאצלת של הדוכא. עכשיו, דוכא תכף נדבר בדיוק מה זה, אבל באופן כללי זה סבל. לידה היא דוכא, הזדקנות היא דוכא, חול היא ודוכא, ומוות הוא דוכא. צער, כינה, כאב, עצב ואיאוש הם דוכא. להיות עם מה שאיננו אוהבים הוא דוכא. להיפרד ממה שאנחנו אוהבים הוא דוכא. לא להשיג את מה שאליו אתה שואף הוא דוכא. בקיצור, חמשת האוספים של ההצהדות הם דוכא. אוקיי, עכשיו מה זה דוכה? בסנסקריט וגם בהודית של היום בעצם, המילה דוכה בהינדית, כן, אין הודית, כן. לא, לא, דוכה זה מה שאמרו לי בכל זה נגיד שאם יש גלגל של העגלה, ואתה מסובב אותו, והוא חורק כל פעם שהוא מסתובב, לזה קוראים דוכה. זאת אומרת, למשהו שאפס לא בסדר. זאת אומרת, יכול להיות קטן, יכול להיות גדול, אבל מה חורק, זה לא זה. כש... עכשיו, צריך להבין, עכשיו, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על כל הספקטרום. זאת אומרת, זה מאיזשהו... עם נחת קלה ועד קטיעה של איבר ומוות. כל הדברים האלה הם איזשהו סוג של, של אה, סבל. ולא מדברים דווקא על הדברים הכי, על הטרגדיות הגדולות של החיים. וגם, כמו שאני תמיד אומר, בואו לא נתחיל מטרגדיות גדולות של החיים, אלא נתחיל מדברים קטנים שאנחנו יכולים להתמודד איתם. מצב. כן. יש מצבים. כן, כן. הסבל זה ואתה עושה את המצב. לא, בסדר, זה כבר עוד מעט. הוא מדבר עכשיו על סבל. עכשיו, הנה, אתם רואים פה את התמונה הזאת? מכירים אותה פחות או יותר? לא. אני מכיר אותה. לא, אבל אתם יכולים לראות את זה בשתי צורות, נכון, כאילו. יש שזה צורה שזה... אחת שזה גליל שיוצא החוצה, או... או גליל שנכנס פנימה. נכון? או שזה כאור, או שזה כמור. Okay. עכשיו, אם אתם מסתכלים על זה, <laughs> אז... אפשר לראות את זה גם... אז, עכשיו, זה סוג של... זה גם מוגדר בתור דוכה. למה? כי אתה נמצא באיזשהו מתח. נכון, העולם עוד לא, השמיים לא נפלו, ואף אחד לא מת, ולא קרה כלום, אבל כבר השלווה הבסיסית שלנו הופרה, בעיקר אם משום מה אנחנו חושבים שאחד הצדדים הוא נכון. אם אנחנו נקבלים... אז אנחנו נבוכים. אנחנו רוצים שיהיה אחד נכון, איך זה יכול להיות ששניהם נכונים. זה נורא יפה אבל זה בלבל. אבל צריכה לדעתך, הרעיון הזה שכאילו אתה יכול להיות, זה מזכיר לך שאתה יכול לראות הרבה צדדים לחיים. נכון. יכול להיות דבר דבר כן. זה משחרר לפי דעתי. כשאתה מבין. כשאתה הסברת את העיקרון נגמר עניין. בסדר, אוקיי, אבל אם אתה לא מבין... זה יכול... עכשיו זה... אתם יודעים מה זה? לא. אה, זה דמות... אל תגידי. את ראית את זה כבר שש פעמים, זה לא חוכמה. אז אל תגידי. מסתכלים על השחור ולא על הלבן, אין לי אבל תכף נראה. על הלבן הסתכלתי והבנתי על השחור, לא הבנת. לא, למשל על הלבן. אני כבר מקשקשת את זה, לא לא, זה ככה כמו שאת מחזיקה. זה צריך להיות איזה פרצוף, אם זה כזה, אני לא בטוח שזה לא, אני בטוח. אחרי שאני אגיד לך עד כמה פרצופים. הערת אותה. אני רואה פרצוף, שני פרצופים. יש פרצוף אחד לכיוון הזה, ופרצוף אחד לכיוון הזה. כל שני פרצופים. שני פרופילים. לא, יש פרופיל אחד לכיוון הזה. יש שם אח כזה. כן? אהה. טוב, עכשיו, מי שאמביציוזי... לא? <laughs> <laughs> <laughs> אז אני לא אגיד לכם מה זה. אני אגיד לכם שמה שאמרתם זה לא נכון, וככה נגרום לכם לסבל. <laughs> ברור שזה <laughs> סבל <laughs> קל. <קשה, laughs> אבל... עכשיו עמיתי חוצה לאמביציה. לא ראיתי <laughs> כלום. זה שאנחנו מבינים? לא, לא, זה רק שהצגתי בעיה ועוד לא פתרנו אותה, זה לא משהו הרי גורל, שאני אגיד לכם? לא, אל תגיד לכם, תן לסבול קצת, תן לסבול קצת. אנחנו בפולניה. האמת שזה, יש איזה מין מצב שאתה נתפס למה שאתה כאילו כבר החלטת. כן, ואז אתה לא רואה את התמונה, את שחררי, זה שצריך להגיד שאנחנו קובעים על איזה משהו שמוצא אני אתן לך רמז. לך צריך להיות קל. מה לי צריך להיות קל? למצוא מה זה. עסק. יחסית כאלה. אני כל הזמן רואה את שתי הפרצופים. כן. אז אני אגלה, בסדר. לגלות? אני אגלה. זאת פרה. את רואה את האף שלה? נכון? לא, אני לא רואה את האף שלה. אף שחור כזה זה הראש שלה. זה אוזניים. זה הגב שלה, לא, פרה לגמרי נורמלית. מרחוק רואים את זה אפילו יותר טוב אני חושב. אתם רואים? לא. ראש של פרה, זה האף שלה, זה האוזניים, זה הגב שלה. כן, אבל זה לא, פרה. גם עכשיו אני רואה את מה שאתה אומר, אבל זה לא ממש... זה לא מה שרואים. רק כשרואים לך, זה משנה. לא, גם כשרואים, זה לא... בוא נגיד, עצר. זה מאוד ברור. כן, זה לא פה קודם, זה לא פרה. בהתחלה לא רואה ככה, ופתאום ראיתי שזה... לא, אני רואה עכשיו מה שהוא אומר, אבל זה לא ממש... זה העניין על האוזניים וזה אגב. אוקיי, הבנתי. לא קל. לא, אבל זה לא פרה ממש פרתית. כן. זה לא פרה פרתית. זה לא פרה שהייתה איתוספת. של דיסני. לא פרה של דיסני. לא, דברים לא מוגרים יותר מדי חיפשי. בסדר. אבל זה היה בחרונה קשה. אבל לא הרגשתי סבל. לא. בסדר. אז הרגשתי... הרגשתי אתגר. סקרנות, סקרנות. נהנה, זה כבר גבלתי. מה יפה זה? נפרוש או שנחכה לזה? לא, זה חבל לי, כי זה דווקא מאוד מעניין, אבל אני... אה, בסדר, אז לא, לא. זה לחזור לזה. מה? לחזור לזה. מהנקודה בדיוק. כן. בסדר? אז אני אגיד לכם רק uh, ספוילר, לא ספוילר ממש, אומרת, יש שלושה סוגים של סבל, סבל רגיל, מה שנקרא, <laughs> זה דוקה דוקה, זאת אומרת סבל סבל, יש סבל משינוי ויש עוד סבל שנמצא מאחורי, ש... משינוי, ש... משינוי. ש... שינוי, שינוי ויש דבר. עוד סבל שנמצא מאחורי, כל הזמן מרחק ככה ברקע, מין סבל אקזיסטנציאלי כזה. ועל זה נדבר בפעם הבאה. כן. איפה הסבל הפולני? מה? מה זה? הסבל הפולני, איפה? זה הסבל הראשון. אז אני חושבת. לא, לא. לא בסדר, בסדר. אני אחזור על זה. כן, כי גם יהיו אנשים שלא היו.